Піонери та георозвідники. Санта на підході. Ох, зітхнув Ріс. Я ще думав, хто з нас буде першим. Він вийшов із неї, відплив назад, тоді зняв і розв'язав презерватив так уміло, що це збудило темні ревнощі в серці Діни. Ну, принаймні, до її майстерні не потрапило нічого зайвого. «Це, може, буде твій останній подарунок», – сказала Діна. «Я маю на увазі Кригу. Тебе вже є морозилка? Прилетить завтра на кораблі з Куру». Є шанси, що з нею прилетить шейкер для Мартіні. Ми для цього використовуємо пластикові турбинки. Ну, я сподіваюся, що мої презенти я маю на увазі кригу. Якось та доклалися до того, щоб ти в біса там не робила. А усе за ціни, сказала вона. Діна вже була замотана в покривало, але тепер пальцем відштовхнулася від стіни і попливла до своєї робочої станції. Трохи ще поклацавши, вона вивела на екран відео. Перший кадр був аскетичний. Куб криги в чорній кімнаті підсвічений яскравими протихолодними світлодіодами. Це центрального офісу Арджуни, смію припустити. Ріс досі голий підплив до неї і обійняв за пояс. Їй подобалося думати, що цей жест означав прихильність. Частково так і було, але вона достатньо довго прожила в умовах нульового тяжіння, аби розуміти, що він просто не хотів відплисти кудись від неї, поки дивитиметься відео. Так. В кадрі з'явився бородані з кучмами пшеничного волосся, в руках у нього був аркуш гофрованого картону, кришка від коробки піци. «Стається, це Ларс Гудемекер, один з тих, з ким я переважно працюю». Ларс трохи нахилив картонку до камери. Більшість поверхні вкривали переливчасті предмети, завбільшки ніготь, схожі на кремнієвих жучків. Сотні. «То чимало нагів», – зауважив Ріс. «Власне, суть якраз тому, аби створити косяк. Я розумію. Проте вони, здається, знайшли спосіб збільшити виробіток». Ларс зігнув картонку по діагоналі, зробивши з неї щось на подобу неоковерного жолобка, а відтак нахилив його до крижаної брили. Наги посипалися на поверхню брили і там зібралися гіркою. Кілька скотилися вниз і впали на підлогу. Ларс на хвильку вийшов із кадру а повернувся з офісним кріслом на коліщатках. Примістив його позаду крижаної брили, тоді знову зник, але негайно з'явився з годинником, що його, очевидно, щойно зняв із офісної стіни. Обережно встановив його на сидіння стільця, схиливши корпус на спинку, тож його буде добре видно в кадрі. Після цього вийшов. За кілька секунд світло значно пояскравішало. Симуляція сонячного випромінення, пояснила Діна. Наги працюють на сонячній енергії, тож тестувати їх можна лише при світлі, не менш яскравому, ніж сонце. Хвилинна стрілка годинника раптом погнала вперед. Прискорення? запитав Ріс. Так. Швидко це не відбувається, сам бачиш. Наги, що попадали на підлогу, якийсь час безладно метушилися, а тоді знайшли брилу криги і полізли її прямовисними боками. Доволі хороший показник адгезивності, сказала Діна. Тим часом купка нагів на вершині розповзлася, ніби грудка масла гарячим млинцем, розташувавшись на поверхні на позір довільно, проте загалом рівномірно. Деякі з них, начебто, почали тонути в кризі. Протоплюють собі проходи? запитав Ріс. Ні, на це треба багато енергії. Та й не спрацює при нульовому тяжінні. Це механічне риття. Бачиш рештки? Вона показала на вершачок брили, де біля виходів із цих тунелів уже почали формуватися маленькі білі кургани. Це матеріал, який робочі наги вирізають та викидають назовні. Але це теж не спрацює, вона... Але це теж не спрацює у невагомості, зауважив Ріс. Хорошого потрошки, промовила Діна, штурхаючи його ліктем. Цим займаються інші хлопці, бачиш? Вона навела курсор на другого нага, який рухався поверхною. Він охопив кілька дрібних крижаних гранул із найближчої кубки. Відтак позадкував і рушив до краю брили. «А як він це робить?» – запитав Різ. «Знаєш, те саме, коли ти мокрою рукою дістаєш із морозилки кубик льоду, а він приклеюється до твоєї шкіри. Оце й усе», – сказала Діна. «А ще це дозволяє їм пересуватися поверхною криги і не падати». Хвилинна стрілка ще більше прискорилась, Тепер було добре помітно навіть рух годинної. Поверхня крижаної брили зробилася пористою, а потім, коли з-під низу взялися вибирати матеріал, уся брила почала осідати на землю. Проте водночас на одній із сторін блоку з'явився виступ, який поволі перетворювався на консольну шпору, схожу на ріжок ковадла. «Ще вони будують?» – запитав Ріс. «Байдуже. Це просто доведення самої концепції». Зростання припинилося. Циферблат сповільнився до нормального темпу а в кадрі з'явився інший інженер, який фотографував результати. Відео урвалося чорним екраном. «Цікаво», – сказав Ріс. Діна вхопила його за руку, перш ніж він устиг вислизнути. «Зачекай, подивись ще на швидку версію». Вона почалась буквально за мить. Той сам ролик, промотаний у разів швидше. Тривав він усього кілька секунд. Нагів не було видно через велику швидкість руху. Просто переливчаста сіра мряка, що постійно пересувалася в різних місцях бриви. Це привертало увагу до самої брили. На цій швидкості було добре видно, як кристал брили поступово робиться схожим на амебу, повільно осідаючи з одного боку, а з іншого – випростовуючи в бік свою псевдоподію. «Слід визнати, – мовив ріс, мусить бути причина того, що Шон Пробст так носиться з відкриттям способу змусити кристали льоду осідати і взагалі всіляко викаблучуватись». «Так, – проте він цих причин мені не каже. – А можливо, – поцікавився він. Послідовно з'єднувати нагів одне з одним. Ланцюжком? Так, плази би згодилися, але вони надто складні для цього. А тобі тільки ланцюжки в голові? Так, можна. А ще можна з'єднувати їх боками і отримати таке собі полотно. Ятько Джон звіває до мене з могили. Просить зробити щось корисне з його гобі. Ну то будь чимним хлопчиком, сказала вона. І я дозволю тобі погратися. День 56. Станом на A плюс 0,56 – Модуль ГАП, навколо якого обертався Тороїд, більше не був крайньою частиною міксі. Тепер його називали Г-1. Більший ГАП під назвою Г-2 злетів на потужній вантажній ракеті з мису Канаврал і застикувався з ним. Г-2 спершу планували як базу для великого проєкту в галузі космотуризму. Початкова місія Ріса, яку він планував і до якої готувався останні два роки, полягала в тому, аби запустити і адмініструвати цю програму на місці. Мета зараз, звісно, була зовсім інша, проте функціонал ні, трохи не змінився. Г-2 – великий центральний модуль. Навколо нього обертається новий, більший тороїд. Цей новий тороїд, якого неминуче стали називати Т-2, планували складати з набору жорстких та надувних елементів, частину з яких уже запакували всередину Г-2. Інші ж мали надіслати найближчим часом із наступними ракетами. Тим часом із Г-2 виступали чотири широкі горловини, які закінчувалися, присхідцями, до яких пізніше належало добудувати інші частини, сформувавши таким чином обідок колеса. Тим часом скаути виконали своє основне завдання, яке полягало в тому, щоб створити на основі об'єднаних фермових конструкцій каркас, здатний підтримувати таке собі дерево із порожніх труб діаметром близько 50 см і з розширеннями через кожні 10 метрів чи близько того. Людина, за умови, що вона достатньо худорлява, не страждає на клаустрофобію і не має особливого вантажу в кишенях, зможе рухатися трубою такого діаметру, наче хом'як, що бігає пластиковими трубками у своїй клітці. Розширення потрібні були для того, щоб двоє людей, які пересуваються у протилежних напрямках, могли розминутися. Сфорічні модулі слугували конекторами і точками розгалуджень. Труби закінчувалися причальними портами, де різноманітні космолюти могли стикуватися з космічною станцією, за допомогою надійних герметичних затворів. Від самого початку було цілком очевидно, що причальні порти будуть, мовою Піта Старлінга, дефіцитним ресурсом, п'ятою колоною, критичним шляхом. Споруджувати ракети, космольоти і скафандри буде нелегко, але це все принаймні відбувалося на Землі, де на це виробництво могли кидати колосальні ресурси. Проте ці армаді космічних капсул, запущених на орбіту, нікуди буде подітися, якщо тільки для них не буде причалу. А ось зводити причальні конструкції було значно важче, безпосередньо на місці, на орбіті. Стикування ніколи не було булкою з маслом і вимагало спеціальних технологій. Проте всі ці без того прекрасно розуміли, та й робили це не раз і не двічі. Китайська космічна програма була підігнана під стандарти росіян, тож їхні космоліти, як і російські, могли причалювати до МКС. І те добре. Проте залишався той факт, що кожен запущений на орбіту пілотований космоліт Потребував якоїсь мети польоту, до того ж такої, щоб досягти її, можливо, за кілька днів, перш ніж в астронавтів, закінчаться повітря, їжа та вода. Відтак завданням скаутів було суттєво збільшити кількість доків, якомога швидше, якомога дешевше. Доки не могли перебувати близько один від одного, тож їх належало розділити трубами для хомячків. До зовнішньої поверхні цих труб новоприбулим скаутам належало під'єднувати прогони водопровідних труб, електричних дротів, та підсилювачів конструкції, зібраних у великі пучки. Оригінальне трубодерево, зведене приблизно поміж A-0.29 та A-0.50, Фьоклою та іншими скаутами першої хвилі, містило півдюжини причальних портів. Їх негайно призначили для першої хвилі запусків так званих піонерів. Три капсули «Союз», два «Женчжоу» і призначена для космоторизму капсула зі Сполучених Штатів. Натхнення успіхом запуску з яким вирушили Ботаріс, росіяни знайшли спосіб наладувати по 5-6 пасажирів у кожен союз. Космольоти Жанчжоу ґрунтувалися на дизайні союзу, хіба що були більші та всіляко вдосконалені. Як і союз, вони створювалися для запуску команди із трьох чоловік. Проте це за умови, що всі троє мали повернутися на землю живими. Модифіковані для подорожей в один бік, тепер могли вмістити шестеро людей. Американською космічною капсулою прилетіла бригада із семи астронавтів. Тож, як було сказано вище, перша хвиля скаутів принесла на міксі три дюжини чоловік, більш ніж подвоївши її популяцію. Вони були змушені жити у власних капсулах, де містились окремі туалети, системи поглинання СО2 та системи тепловідведення. У капсулах яблуку було ніде впасти, проте це був уже суттєвий крок уперед від луків. Коли на велетенській ракеті Falcon Heavy прибув модуль Г2, фьокла та інші всі лілі скаути витратили цілий день, аби повитягати назовні все, що там було напхано, і тимчасово закріпити це начинання з зовні модуля. Відтак вони всі перебралися на Г2, перетворивши його на гуртожиток скаутів та нарешті попрощавшись із уже геть ветхими луками, яких вони своєю чергою здули, підлатали, склали й запакували для можливого подальшого використання за непередбачуваних обставин. Приблизно дві третини піонерів мали попередній досвід роботи у відкритому космосі, або ж їх поспіхом натренували для цього за останні кілька тижнів. Для повноцінної роботи не вистачало скафандрів, і їх форсованими темпами виготовляли на Землі. Проте можна було ділитися наявними. Робочі зміни скоротилися з 15 до 12 годин, а далі до восьми, аби крізь наявні костюми можна було проганяти свіжі тіла двічі-тричі на день. Космонавти розділилися між збіркою Тероїда Т-2 і розширенням трубодерев для прийому наступної хвилі кораблів. Решта піонерів, які у космос не виходили, присвятили себе різноманітній діяльності у межах герметичних частин космічної станції. Ліна знайшла собі двох помічників, Бо, яка радше сама знайшлася, і Ларса Гудемекера, хлопця з відео. Ларс був молодим голландцем, який здобував вищу освіту з робототехніки в Делфі, коли йому запропонували роботу в Арджуна Діна досі знала його лише як активного електронного кореспондента, який завжди радий був відповісти на її запитання, чи негайно пропадчити код. Через деяку паузу в спілкуванні вона не знала навіть, що він має стати одним із пасажирів американської туристичної капсули, яка прибула 52-го дня. Тепер люди почали опускати «Ей плюс» на початку та просто називали дні їхнім порядковим числом. Однієї миття Діна просто побачила величезного чоловіка з солом'яним волоссям, котрий увійшов у майстерню з явним наміром її обійняти. Це було незвично. М'яко кажучи, досі міжнародна космічна станція ніколи не була місцем для таких несподіваних відвідин. В одній руці Ларс тримав жменю шоколадних батончиків в іншій камеру, а з керченнього комбінезона гороїжилися найрізноманітніші дрібнички. Ампули, морфію, антибіотики, рулони мікрочіпів на паперовій стрічці – одноразові контактні лінзи, презервативи, пакетики розчинної кави, тюбики з езотичними лубрикантами, запасні стержні для механічних олівців і в'язки блискавок. Здавалося, політика зараз полягала в тому, що всі, хто сходив на борт корабля, зверху напаковували вітамінками так, аби вони заледве могли рухатися. Ларс був напрочуд приємною людиною, його перший день на міксі обернувся для Діни суцільним задоволенням, яка вже з рік не мала нагоди нормально поспілкуватися зі своїм колегою. Вона показала йому майстерню, яка б та майстерня не була, дозволила йому поганяти роботів поверхньої Амальтеї, принесла кілька своїх роботів Грім, які його щиро захопили. Натхненна зауваженням, яке зробив Рі кілька тижнів тому, Діна пристосувала тих роботів, які б інакше лежали без діла, робити лати для інших роботів. Найочевиднішим способом було переносити шматочки астероїда до її антигравітаційної домни, і там виробляти гарненькі невеличкі зливки чистої сталі, а потім приварювати їх до каркаса крабів. Проте це означало тільки ускладнювати собі роботу. А мальтея складалася з навдивовижу якісного матеріалу. Можливо, це була і не будівельна сталь, та все одно достатньо якісна, щоб екранувати радіацію. Тож вона просто відкраювала від астероїда шматочки, навіть не загладжуючи первинних нерівностей, та зміснювала крабів, навішуючи на них пластинки сирого металу. Тепер вони нагадували ходячі астероїди. «Це просто мистецький проєкт», – сказав Ларц. На хвильку Діна було подумала, що він намагається її образити. Бо вона зустрічала в своєму житті кількох інженерів, для яких їхня справа і мистецтво були не Проте його лице було щасливе та відкрите, тому дівчина надалі не сумнівалася, що він робить їй комплімент. Коли вона трішки звикла до його присутності, то виклала те, що вже кілька тижнів не виходило їй з голови. чому крига? якщо вже вони мають безпосередній доступ до величезної залізної брили, чому тепер Арджуна кидає всі свої сили на роботу з матеріалом, якого на мікці навіть приблизно не може бути? Мені теж не все детально розповідають, відповів Ларц. Але ж ти знаєш, що якийсь час уже ведуться розмови про політ за ядром комети. Звісно, мовила Діна, ми про це говорили, але ж вони величезні. Що нам робити з кількома гігатоннами води? Ларц лише кліпнув. І, наче, трошки захвилювався. «Та ж надобиться вічність на переміщення чогось настільки великого», – сказала Діна. «Це ж дається десяти, а може і двадцятирічний проєкт. Ми не маємо стільки часу». За старих умов так і було. «Ти про що це? Які старі умови?» Колись раніше, до агента, коли ми говорили про переміщення комет, йшлося про те, щоб запустити величезне дзеркало, сфокусувати сонячне світло на ядрі випарувати частину води і поступово перевести на нову траєкторію. Так це займе чимало часу. Це ніби штовхати пір'їною кулю для боулінгу. «А що відтоді змінилося?» – спитала Діна. «Фізика є фізика». «Так», – мовив Ларц, – «а деяка фізика? Це ядерна фізика». «Ми використовуємо ядерні заряди?» «Я ж гадала, що... Господи, я навіть не...» «Ти її не уявляєш, наскільки там унизу все змінилося», – сказав Ларц. «Зубдаю, що ні». Ковструктори приходять такі і кажуть, слухайте, це все ніяк не зможе працювати на фотоелементах. Ми не зможемо виготовити їх у достатній кількості та з достатньою швидкістю, щоб напастися на тисячі шлюпок. Вони великі та громісткі. Цього слід було чекати. Треба використовувати ядерні заряди. Ось що вони кажуть. РТГ-шки? Радіоізотопні термоелектричні генератори – це двигуни, на яких працюють більшість космічних станцій. У серці кожного з них сидить маленьке чертинням. Ізотоп настільки радіоактивний, що здатен буде залишатися розжареним упродовж десятиліть. Енергію з тепла можна добувати по-різному. Вони навіть близько не такі потужні, сказав Ларц. Ларц отримував повідомлення із Землі у вигляді шифрованої електронної пошти. ланцюжки великих літер групками по 5, які виглядали до болю схожими на повідомлення енігми. У великому нейлоновому гаманці, який слугував Ларцеві невеличким портфелем, постійно знаходився стоси каркушів. На кожному з них було надруковано певну сітку випадкових великих літер. Розшифрування кожного повідомлення займало близько півгодини. Діна очам своїм не вірила. Люди постійно використовували шифрограми в електронній пошті. Звісно, і за стандартом Arjuna Expeditions уся електронна пошта мала бути шифрована. Проте, очевидно, цього шону пробсту вже було недосить. Діна вже навіть звикла спостерігати, як Ларц сліпає над такими листками. Він написав на Пайтоні невеличкий скрипт, аби полегшити собі роботу, але й досі писав повідомлення лише від руки. Одного дня, десь за два тижні після свого приїзду, він розшифрував повідомлення з дивовижними новинами. Приїздив босс. Саме так Шон Пробст, засновник і генеральний директор Арджуна Expeditions. Як таке може бути? – допитавилася Діна. – Як може хтось просто взяти і приїхати на міксі? Хіба не потрібна пускова ракета, космоліт, місце для причалу, дозвіл? Це були переважно риторичні запитання. Шон зробив 7 мільярдів доларів на інтернет-стартапі ще до того, як перевів свої потужності на георозвідку та розробку астероїдів. Тим часом він устиг інвестувати ще мільярд чи два в інші приватні космічні стартапи. Він прилетить сам, сказав Ларц, у кабріолеті. Їні знадобилася хвилинка і пошуковик Google, аби її пам'ять знову запрацювала. Із кроспокликанням на машина з відкидним дахом, кабріолет був одним із найбільш творчих підходів останнього часу до космотуризму. В основу ідеї лягло те, що насправді туристи хочуть бачити безпосередньо Землю, Зорі та Місяць, поки він іще існував. У звичайних космічних капсул були крихітні віконечка. Насправді ж туристові хотілося всунути голову до цілком прозорої бульбашки і насолоджуватися незагородженим краєвидом у всіх напрямках. Іншими словами, хотілося бути у скафандрі, загалом вільно собі плаваючи в космосі. Кабріолет був маленькою, простою капсулою, здатною переносити чотирьох астронавтів, одягнених у виготовлені на замовлення скафандри зі сферичними шоломами. Під час виходу з атмосфери та повернення їх захищала жорстка аеродинамічна оболонка. Проте, поки вони були на орбіті, оболонка ховалася, наче відкидний дах автомобіля, підставляючи їх відкритому космосу і навіть даючи невеличку можливість поплавати в невагомості. «Але кабриолет не зможе вийти на таку високу орбіту, хіба ні?» – запитала Діна. Що летить сам? Це щось на кшталт моделі для одного пасажира. Запас маси використають під реактивне пальне. І що далі? Він підлетить до повітряного шлюзу і постукає у двері?» «Щось таке», – відповів Ларц. «А що вони зроблять?» – скажуть йому піти геть. «День 68». Ось ця задумка – велика херня. Сказав Шон Пробст, знімаючи шолом. Діна усміхнулася. Не те, щоб вона раділа херні. Коли йдеться про те, аби вберегти людину як вид і весь генетичний спадок землі від знищення, навіть найменша херня може зашкодити. Проте її, що називається, трохи попустило. Десь, напівсвідомо, вона вже тижнями підсумовувала найрізноманітнішу херню. Більше ніхто про це не говорив. А більшість людей, з якими вона зараз спілкувалася, видавалося, були дещо розумніші та краще проінформовані, ніж вона. Вона знала Шона Пробста за його репутацію, за його підписами на платіжних чеках і за електронними листами, які він полюбляв надсилати о третій ранку за тим часовим поясом, до якого на той момент його заносив приватний літак. У тому, що стосувалося космосу, Шон нікому не поступався знанням. Коли він вступив на борт космічної станції та назвав усе хернею, очевидно, мали початися захопливі речі. Однією з небагатьох пов'язаних із цим справді гарних речей було те, що він, збагнувши, що його характер є проблемою, у класичному «для себе візьми і зроби» стилі найняв особистого тренера, який мав навчити його не бути мудаком. Вона вже бачила перші результати. «Але не твоя парафія, вона просто чудова», – додав він. «Я зрозуміла, бо ти б сказав про це раніше», – сказала Діна. Шон кивнув. Готово. Його прибуття на космічну станцію було абсолютно не шаблонним, і взагалі відбулося через дупу. Для кабріолета на міксі не було жодного причального входу. Його не могло бути, бо на самому кабріолеті не було ні стикувального порту, ні повітряного шлюзу. Він узагалі ніяк не міг приєднатися до міксі. Шон присобачив до маленької капсули ручне управління і по черзі запускав двигуни РСУ, викидаючи один по одному балони з-під реактивного пального в космос, а тоді завмираючи на одну, п'ять чи десять хвилин, щоб обміркувати наслідки. Він був щирим задротом космосу, тому прекрасно знав, що орбітальна механіка не підкоряється законам земної фізики. Він мав достатньо смирення і кисню, щоб нікуди не квапитись. Зрештою підлетів достатньо близько до Амальтеї, аби тандеми із трьох плазів міг досягнути і зачепити ручку на краю рубки. Після цього він виліз із космольота, повис у космосі та вирушив на невеличкі оглядини, час від часу сигналізуючи дінні, де саме він опинився. Оскільки безпосереднього радіоз'єднання між ними не було, повідомлення ретранслювали через сервер у сіетлі. Він був у трубокостюмі, туристичному вбранні, частково менш функціональному, частково більше, ніж забезпечені урядом скафандри, якими користувалися космонавти й астронавти. Ніг у ньому не було, бо користі від ніг у космосі, відверто кажучи, небагато. Скафандр більше скидався на аеродинамічну трубу з парою рук і куполом бульбашкою на горі. На руках розміщувалися плечові та ліктьові з'єднання, проте без пальців. Рукавиці віддавна були найскладнішою частиною космічних скафандрів. Натомість руки трубокостюма закінчувалися округленими оцубками. З кожного із тих оцубків стримів кістяк руки, який скидався з великого пальця і трьох звичайних, під'єднаних до сталевих кабелів, які проходили крізь герметичні присхідці всередину оцубків. Пілот такого костюма просував руки в рукавиці, які містилися всередині загарматизованих рукавів, і тягнув металеві труси звичними для себе рухами пальців, таким чином активуючи зовнішні зв'язки, що уможливлювали брати до рук певні предмети та виконувати деякі прості маніпуляції. У цій конструкції не було нічого такого, що не міг би зробити якийсь винахідник умілиць колись у 1890 чи навіть у 1690 році. Люди, які пробували їх у дії, казали, що працюють вони. Напрочуд, добре. Насвіла навіть краще, ніж звичайні рукавиці скафандра, які були вельми гнучки та швидко втомлювали руки. У середині рукавів було чимало простору, тож коли астронавт не користувався механічними руками, він міг вивільнити пальці із внутрішньої рукавиці та покласти їх на внутрішні тачпади і джойстики та вільно друкувати чи гортати повідомлення. Костюм був обладнаний невеличкими двигунами РСУ, які уможливлювали насправді пілотувати його. Шон дав цим двигунам роботу на деякий час, валандуючись у космосі навколо міксі, перевіряючи роботу роботів, модифікації ферм та інші цікавинки. Нарешті він пробрався до повітряного шлюзу на кінці Г2, де Діна впустила його досередини, і він висловив свою точку зору. Із себе він скидався на вельми непримітного 38-річного задрота десь на академічному фізичному семінарі чи науково-фантастичному конвенті із густим бруднобілявим волоссям, намоклим від поту і трохи темнішою кількаденною щитиною. На всіх офіційних фотографіях він був у контактних лінзах, проте сьогодні одягнув окуляри із товстими скельцями. Він витяг зі скафандра одну руку, іншу, а тоді, підтягнувшись, виліз увесь крізь отвір, над яким кріпився шолом. «Я мала проблеми із коректною фіксацією кутів», – зауважила Діна. Вона не збиралася клювати на цього живця. «Та ти що?» – загорла він. «А хтось уже робив?» Основні розрахунки балансу мас за цим проектом хмарного ковчега. Шон був із Нью-Джерсі. Вона не мала певності щодо того, що саме він має на увазі, тож поки вирішила тримати язик за зубами. Люди зараз доволі розгублені, я ж не буду першою, кому про це скажуть. Та вони тобі й не скажуть. Знову загорла він. Бо ти одразу побачиш, що там від початку до кінця повна херня. Що херня? – зацікавлено запитала Аві, впливаючи до модуля позаду них. «І хто ви взагалі такий?» Шон уже зібрався було пояснити, хто він взагалі такий, коли його, м'яко кажучи, трохи відволікла поява шестифутової амазонки з поголеною головою і дуже помітними шрамами на обличчі, яка понеслась йому назустріч із протилежного кінця Г-2, мов би її запустили з гармати. Фьокла вдарила Шона плечем у при першій його до шпангоута. мить вона його вже осідлала. Тоді схопила простягнуту руку і схопила Шона з захват, із якого, висновуючи з її вигляду, вирватися було неможливо. Досі Діна пробула з феклою достатньо довго, щоб дізнатися, що так практикує самбо. Бойове мистецтво радянських військових багато чим схоже на джиу-джитсу. Діна щиро зацікавившись, понадивлялася на ютубі відео із самбістами в дії. Проте навіть не уявляла, що усе це можна було зробити при нульовій гравітації. Шон увійшов на борд через г 2 бо на його пробі був вельми широкий вибір повітряних шлюзів та причальних портів. Проте він не знав та й не міг знати того, що Г-2 виконував подвійну функцію, слугуючи ще й гуртожитком для вцілілих скаутів. Його прибуття розбудило Фьоклу, яка саме тоді повернулася зі зміни і спала у своєму спальному мішку. Діна спробувала уявити, як це вторгнення виглядало для Фьокли. Прибуття на ніхто не оголошував. Діна й сама докладу не знала, коли він прилетить і чи прилетить взагалі. Аж поки кабріолет не винирнув, просто перед її віконечком. Тож із позиції Фьоклу цей хлопець був зайдою. А коли почула, як Кайві каже, хто ти взагалі такий, то зрозуміла, що його присутність на міксі ніким не стверджена. «Так, це стає незручно», – сказала Діна. «Досить, досить!» – усе повторював Шон. Вільною рукою він ляскав Фьоклу по стегну. Командирко, мені його пристронити?» – запитала Фьокла. «Які накази?» – «Він безпечний», – стрягла у розмову Діна «Відпусти його, Фьокло!» – попросила Айві. Фьокла чомусь неохоче розтиснула руку і випустила Шона у невагомість. Той поплив геть від неї, вкрай збентежений поглядом, окидаючи її розміри. «Шоне!» – сказала Діна. «З Фьоклою ти вже познайомився. Познайомся тепер з Айві Сяо, командиркою цієї конструкції. А Айві привітайся із Шоном Пробстом». «Вітаю, Шоне Пробст!» – сказала Айві і негайно повернулася до Діни. «Ти знала, що він прибуде?» «Долинали чутки», – сказала Діна. «Але вони не виглядали аж настільки вірогідними, щоб я відволікала тебе від роботи їхнім розповсюдженням. Пробач». Айві пильно дивилася на Шона, аж поки той не відвів погляду. Фіокла, котра висіла в невагомості на віддалі простягнутої руки від нього, неабияк допомагала нагнітати ворожу атмосферу, яку, очевидно, Айві прагнула. «Найближчу поведінкову аналогію можна знайти в тому, якби я була капітаном корабля», – мовила Айві. «Вам відомі формули етикету Шоне, до яких вдаються після прибуття на борт?» Шон трохи замислився. «Командирка Касяо, сказав він, – «я з усією повагою прошу дозволу вступити на борт вашого корабля». «Дозвіл надаю», – сказала вона, – «і ласкаво просимо на борт». «Дякую. Але…» «Так. Якщо хтось запитає, то чи будете ви такі ласкаві трішки їм набрехати про те, що ви спершу попрохали дозволу, а тоді ступили на борт?» «З радістю», – сказав він. «Пізніше, сподіваюся, ми розробимо якесь загальне право з цього приводу, таку собі Конституцію». «Власне, над цим уже працюють», – докинув Шон. «Це добре. Проте зараз у нас нічого подібного немає, тому треба ставитись одне до одного вельми обережно». «Все, я матиму це на увазі», – мовив Шон. «А тим часом, – сказала Айві, – ви що сказали про херню, поки я вас не перебила». «Командир Косяо», – сказав Шон. Я засвідчую свою глибоку пошану до всіх ваших попередніх звершень та тієї роботи, яку ви тут здійснили. «Ти відчуваєш наближення «але» у повітрі?» – спитала Айві Удіни. «Бо я відчуваю наближення «але».» Шон спинився. «Продовжуйте», – сказала Айві. Бо якщо вже він хотів поговорити про недоліки, вони могли б і захотіти ці недоліки виправити. Він роз'яснював їм усе, починаючи від базових принципів, накреслених на електронній дошці у банані. Виходячи з рівняння ціолковського, простої показної функції, він розрахував деякі з рівняння простої показної функції, він розрахував деякі прості, можливі значення, із яких залізобетонно випливало, що хмарний ковчег херня. Чи то, принаймні, був хернею, аж поки він, шонпробст, не прийшов до них, аби пальцем вказати на помічені проблеми, проблеми, які міг вирішити винятково він особисто. Діна в цю мить запитала себе, чи справді він досі багатий? Багаті люди більше не тримали свого капіталу в золоті. Усі багатства шуна вимірювалися акціями, переважно акціями його власних компаній. Діна не надто стежила за фондовою біржею після оголошення на Лейк, проте чула, що вона настільки обвалилася, як просто перестала існувати. Сама ідея володіння акціями втратила будь-який сенс, принаймні, якщо розглядати їх як вмістили ще певної цінності. Проте законодавчі структури, поліція, держагентства і тому подібне ще існували та досі стежили за дотриманням законів. Закон же стверджував, що Шон з огляду на володіння більшістю акцій Arjuna Expeditions досі контролював компанію. І з огляду на баланс між ним та іншими космічними підприємствами, у нього досі ще було достатньо ресурсів, аби запустити себе на борт міксі. Тож на свій лад це теж було багатство. Прийшовши подумки до ось такого висновку, Діна знову зосередилась на тому, що казав шон. Хмарний ковчег, як зосереджений косяк, добре, я прошарив. Де розписатись? Це краще, ніж класти яйця в один кошик. Чому це безпечніше? Човники можуть ухилятися від заблукалого, ухилятися від заблукалого космічного каміння інші плюси. Вони можуть з'єднуватися в болу систему і обертатися одне навколо одного, створюючи штучну гравітацію. Жити стало здоровіше, жити стало веселіше. Як вони це роблять? Підлітають одне до одного і швартуються тросами. Що ж трапляється, коли вони розривають боло і летять кожен сам собою? Вони відчалюють і розлітаються у протилежних напрямках, якщо тільки не активують двигунів, аби загасити доцентрове прискорення. І що ж об'єднує всі ці дії? Вони вже звикли до манери шоу спершу запитувати, а тоді самому відповідати на запитання. Тож зараз були заскочені дещо з Нинацьким. Тепер він, здається, справді хотів почути відповідь. До Діни Заві тепер приєдналися Конрад Барт, астроном, Ларц Гудемекер і Зікі Пітерсон. Саме останній клюнув на запитання. «Використання реактивних двигунів», – сказав він. Шон кивнув. «І що відбувається, коли ми використовуємо реактивні двигуни?» Тут Діна мала перевагу, бо вже знала, що Шона тут непокоїть баланс мас. «Ми викидаємо масу під виглядом зужитого пального». «Ми викидаємо масу», – сказав Шон киваючи. І щойно на хмарному Ковчезі закінчиться реактивне пальне, він миттю позбудеться всіх характеристик, які роблять його життєздатною конструкцією, придатною до довготермінового проживання. Він перетвориться на купи яєць, які легко розбити. Він дав їм секунду, щоб перетравити цю новину, а тоді продовжив. Майте на увазі, що практично все інше ми можемо робити із мінімальним ефектом масового балансу. Ми можемо переробляти сечу на питну воду і робити з добрива. Існує дуже і дуже небагато дій, які передбачають втрату маси в космічному просторі з тим, аби ми не могли її повернути. Це, вважайте, виняток. Я про це глаголю на всіх розпуттях, відколи взагалі оголосили задум хмарного ковчега. І що ж, поки що відповідь від сильних світу цього я одержав тільки туманні відповіді та приязні балачки ні про що. Айві з Діною обмінялися поглядами, яких легко читалось особиста зустріч після цих зборів, на одинці з пляшкою текіли. Тож, подумала Діна, Айві теж про це міркує, десь на якомусь рівні. Її це не покоїть. Вона теж намагається читати чайне листя під час телеконференції із землею. Як вона тепер розуміла, до того був причетний під Старлінг, а це означало, що це було пов'язане з JBF, з який належав до тих чесних, загалом оптимістичних командних гравців, які в армії найчастіше мають молодші офіцерські звання. Але це ж вельмо очевидно, якщо подумати, – зауважив він. – Вони повинні були про це подумати. Насправді це означало. Я певен, що все це владнають люди з вищою, ніж у нас компетенцією. – Наче так, – сказав Шон киваючи. Конрад неспокійно засувався на стільці та закрив обличчя долонями. На відміну від Зіки, він не схильний був у всьому бачити тільки найкраще. – Якби світом керували науковці та інженери, – мовив Шон, – це було б ясно як день. Нам потрібно більше маси, резерві які не вичерпаються. Резерви, які не вичерпаються. «Це повинна бути вода. Ти говориш про ядрокометин», – сказала Діна. «Це повинна бути вода», – погодився Шон. «З нікелю ракетне пальне не зробиш, але от із, води можна зробити перекис водню, а от із води можна зробити перекис водню, чудове пальне для РСУ, або розкласти її на водені кисень, на яких можуть працювати великі двигуни». «Цікаво, чи ти скажеш Б після цього А?» – промормотіла Айві. Тоді додала в голос. Але світом не керують науковці та інженери. Ви до цього зводите свою промову. Шон розвів руки долонями до гори і театрально знизав плечима. Я не дуже добре комунікую з людьми. Люди постійно мені про це нагадують. А ось ті, хто добре комунікують з іншими, тільки на цьому й зосереджені. На комунікації з людьми, сказав Конрад уточнюючи. Так, на комунікації з сімома мільярдами людей. Сімома мільярдами людей, яких належить тримати у щасті й покорі аж до кінця. Як же це зробити? Як найкраще заспокоїти злякану дитинку, вкласти її в люлю? Розказати казочку? Яке згівно про Ісуса чи щось подібне? Зіки кліпнув. Конрад закотив очі, тоді звів погляд на стелю, прикидаючи, що він цього не чув. Ідея, що її тут обґрунтував Кшон, була така страхітлива, що її просто неможливо було прийняти. Все, що вони тут робили і роблять, це просто колискова для семи мільярдів позосталих на землі. Усе це не спрацює. Насправді, це було тільки шоу, що імітувало підготовку. Люди на хмарному ковчезі, про... Люди на хмарному ковчезі проживуть хіба на кілька тижнів довше, ніж усі інші. З огляду на це все, Айві, Діна, Конрад і Зіки мали би просто впасти в шал десь на цьому моменті. Проте ніхто з них, навіть Зіки, практично не відреагував. «Ви всі теж про це думали», – сказав Шон. «Навіть такий мудак, як оце я, може зрозуміти це з ваших облич». «Гаразд, можливо, ми всі про це думали визнала Діна. Хіба про це взагалі можна було не думати? Але що, на ти, сидячи на землі, просто не бачив, наскільки серйозно всі тут ставляться до своєї роботи. І цього б не було, якби ми мали стати просто потьомкінським селом. Шон здійняв руки в заспокійливому жесті. Можна ми просто зійдемося на тому, що на землі до цих питань немає однозначного ставлення? І ще деякі люди, особливо високопосадовці, вважають, що ваше перше останнє завдання бути опіумом для народу. Це як відео, яке ви вставляєте в DVD-плеєр своєї машини, щоб тільки діти якомога довше сиділи тихо. І такі люди не будуть нам друзями, коли справа дійде до необхідних ресурсів, сказала Айві. Їхня стратегія завжди трохи ексцентрична, трохи неактуальна, не зрозуміла. Безглузда. Очевидно, йшлося про Пітера Старлінга. Шон Шо повів далі з огляду на те, що ці люди контролюють пускові майданчики та, відповідно, запуски, ми маємо проблему. На щастя, вони контролюють не все. Тепер вони говорили про що на Пробста і величезне коло його друзів-мільярдерів, котрі знали, як будувати ракети. У проєкті Хмарного ковчега є чимало речей, яких ні я, ні мої друзі, поки не знаємо. Але ж ми не можемо просто собі сидіти і чекати, коли все стане відомо. Нам потрібно діяти негайно, з довготерміновою перспективою та виходячи тільки з того, що нам відомо. А відомо нам те, що на Хмарний ковчег неодмінно треба доправити воду. Фізика з політикою об'єдналися проти нас аби ми не змогли доправити її з Землі. На щастя, мені належить компанія, що займається георозвідкою астероїдів. Ми вже ідентифікували деякі комети на орбітах, яких легко буде досягти. Саме зараз звужуємо коло пошуків і готуємо експедицію». Конрад чудово розумів, скільки можуть тривати подібні місії. І як же довго, Шоне?» «Два роки», – відповів Шон. «Ну, – сказала Айві, – гадаю, нам варто побажати тобі успіху. Чим ми можемо допомогти?» «Віддайте мені всіх ваших роботів», – сказав Шон, – і повернувся до Діни. Оскільки сезон хірні офіційно оголошено відкритим, почала Діна щойно опинилась на одинці з Шоном Пробсом у своїй майстерні. Шон підняв руки, від чого миттю став схожим на якогось утікача, котрий, здається, ФБР. Чого ти хочеш почати?» «Ти сказав, що ви ідентифікували деякі комети. Що ви звужуєте коло пошуків? Це херня. Ти всюди не пролетів, якби не мав конкретного плану». «Ми летимо за Греговим скелетом». «Га? Комета Гріга-Скелерупа. Пробач, чиєсь чадо назвало її Греговим скелетом. І так тим я і причепилося». Шон завжди називав дітей чадами. Вона про неї чула. «Наскільки та комета велика?» «Два з половиною, три кілометри». «Це багато пального». Шон кивнув. Тоді скрестив руки на грудях і роззирнувся майстерною. «Але ж не легко пересувати щось таких розмірів. Жодної відповіді». Ви збираєтеся засунути в неї ядерний двигун і перетворити її на ракету, хіба ні? Він швидко звів брови. Оскільки це був єдиний можливий спосіб пересувати щось такого розміру, він не бажав за потрібне вдаватися до розгорнутої відповіді. Нам дуже пощастило з часом, зауважив він. Ви збираєтеся привести радіоактивну крижану кулю і зорю смерті завбільшки, накинути гівна на пропелер. А що далі? Діно, я маю дещо тобі розповісти, цілком приватно. Що й казати. Ця думка тобі сяйнула охуєнно вчасно. День 73 Одного разу Дубас майже побував у космосі близько 10 років тому. Його знайомий, який заробив шалені гроші в одному геджевому фонді, вбахкав 25 мільйонів доларів у 21 денну подорож на Міжнародну космічну станцію на борту капсули «Союз». Звичною практикою було тримати когось на похваті, такого собі дублера, який би зайняв місце основного клієнта у випадку хвороби чи форс-мажору. Оскільки заміна була можлива майже перед самим вильотом, дублерам доводилося тренуватися точно так само, як і клієнту. Саме в цьому той знайомий із хеджевих фондів бачив головну принаду. Він був інтровертом, тож потребував когось, хто міг би стати для нього медіатором із публікою і надати цій пригоді людського обличчя. Саме тому своїм дублером він обрав Дока Дюбуа. Вони запустили вебсайт і блог, найняли фотографів, щоб ті документували успіхи Дубаса на тренуваннях, час від часу ловлячи хеджевого чувака десь на тлі. Таким чином із Добасу зробили приманку для публіки. Ніхто не приховував справжньої суті цього проекту. Добас був більш ніж щасливий цим займатися. Тренування його неабияк розважало. Хеджевий чувак не скнарився на просування сайту, тож Добасу вдалося створити чимало хороших відео, в яких він розповідав цікаві факти про польоти в космос. Існував навіть малесенький шанс, що він і сам полетить. За тиждень до запланованого запуску він вирушив на Байконур, прихопивши з собою жінку, дітей ще й бригаду телевізійників на додачу. Вони всі розчаровано спостерігали, як пусковий апарат, пишнохвостий Союз ФГ, вклавши горизонтально на спеціальний поїзд, на чолі якого пахкотів локомотив, везли степом до пускового майданчика. Насправді, це був не просто майданчик, а ціла бетонна плита, мовби місячної поверхні серед казахських степів. Насправді це був не просто майданчик, а ціла бетонна плита, мов би, місячної поверхні серед казахських степів, на якій стояло кілька приладів, котрі знімали ракету з поїзда і ставили її вертикально, а також напомповували рідким пальним. Різниця з тим, як це робили в НАСА, була настільки колосальною, що цей процес виглядав навіть трохи сміховинно. Наймолодший син Дубаса, Генрі, якому тоді було 11, прогавив увесь процес установки ракети, спостерігаючи, як двоє бездомних собак паруються за кількасот метрів від епіцентру запуску. У пусковому бункері, що розміщувався навдивовижу близько від стартового майданчика, перед технічним відділом був маленький городик, на якому росли огірки і помідори. Це пояснювали тим, що бетонні стіни вдень накопичують тепло, тож уночі овочі не замерзають. За три дні до запуску хеджового чувака хапнув бездомний пес, під час відпрацьовування евакуації спускового майданчика, після чого почався дикий сумбур, коли за псом степами погналася охорона на військових автівках, місцеві вершники на конях та невеличкий гелікоптер із кулеметом на борту. Наздогнавши, вони доправили тварину до ветеринарної лабораторії для перевірки на сказ. Лише за три години до запуску звідти надійшло підтвердження того, що собака – чистий. Ім'я Дубаса викреслили з польотної карти і вписали туди менеджера хеджевого фонду. Відчуваючи водночас полегшення і розчарування, Дубас стояв собі на земній тверді, зовсім близько до стартового майданчика. Перед самим запуском з'явився Тавісток Прауз, аби зробити репортаж із місця події. Він прибув обвішаний найрізноманітним електронним бричандальням, яке тоді здавалося крутим. Він стояв посеред степу, дивлячись на Дубаса і ракету, націливши камеру на нього крупним планом фільмуючого розповідь, поки велетенське громадя запускало двигуни і здіймалося в космос. Саме цей епізод, понад усіма іншими, зіграв вирішальну роль у перетворенні доктора Гарріса на Дока Дюбуа і вилися неабияким кар'єрним поштовхом. З часом проте він спричинився також до шлюбу розлучного процесу, ініційованого його дружиною. У неї було чимало претензій до того, який із нього супутник життя. Чимало цих претензій таїлося вже давно деякі вона сама ледве могла сформулювати. Проте дивовижним чином усі ці претензії вдалося підсумувати і кристалізувати в тому, що він, грубо зневажаючи свої обов'язки чоловіка і батька впродовж кількох тижнів тренувань перед запуском у Росії, провів сам момент запуску не в безпеці зі своєю сім'єю, а на дворі, небезпечно близько від ракети, зі своїм дружбаном Тавом, листячись до кількох мільйонів своїх фоловерів захопленими та кумедними коментарями. Так чи інакше, Адубас звідтоді був змушений розплачуватись за це. Частково в негативному розумінні, страждаючи від цього прижиттєвого покарання за свої гріхи, проте частково в сенсі дещо позитивнішому, бо тепер він проводив час із дітьми насправді тоді, коли була змога. Це, щоправда, стало дещо складніше робити, коли діти позакінчували школу і розлетілися світами. Тепер, коли над ними всіма тяжів смертний вирок, він намагався знову полагодити з ними контакт. 0.73 до баз, полетів до Сіетла, винайняв там SUV і поїхав до кампуса Вашингтонського університету. Дорогою спинився в кількох магазинах і придбав деяке туристичне обладнання. Воно суттєво подорожчало. Люди почали масово скуповувати такі штуки в передчутті кінця цивілізації, проте лише деякі. Більшість зрозуміли, що їхати в гори, коли почнеться злива, доволі безглуздо. Заморожені зневоднені продукти та переносні газові пальники Нелегко було знайти, проте спальних мішків та різноманітних наметів досі вистачало. Генрі був на третьому курсі факультету інформаційних технологій. Мешкав зі своїми друзями неподалік від кампуса в орендованому будинку. Типові для сіятла в халупі, захованій за хащами ожини та плюща. Насправді було вже геть безглузду казати про когось, що він студент такого-то року навчання, такої-то спеціальності. І все ж люди продовжували так думати – як то хтось, кому щойно діагностували смертельну хворобу, продовжує щоранку вставати і йти на роботу, гнаний не так звичкою, як неминучим фатумом, що змушує прагнути і далі стверджувати свою ідентичність. У Дубаса виникла спокуса незаконно припаркувати свою автівку, оскільки за його підрахунками місцева влада не мала би видати йому квитанцію за незаконне паркування десь до кінця світу. Проте скидалося на те, що більшість людей у Сіетлі досі дотримувалися правил, тож він вчинив, як усі. Він знайшов Генрі, цих чотирьох його сусідів та ще п'ятьох студентів, які тіснилися на першому поверсі халупи, обігріваючи його серед січневого морозу теплом своїх тіл, яке струменіло з їхнього кубла, забитого пісюками, ноутбуками та маршрутизаторами. Короткий огляд порожніх коробок від піци засвідчив, що вони працювали тут цілу ніч. «Я все поясню дорогою», – так пообіцяв Генрі, коли Дубас учора ввечері запитав його, що той робить. Проте сьогодні вранці Генрі просто підвівся зі свого Лизі Боя і сказав «Я тебе люблю». Більше йому додати було нічого. Кожен батько, якому випадало виховувати підлітка, рано чи пізно стикався із цим. У житті дитини наступає мить, коли вона вирішує, що деякі речі надто проблемно пояснювати мамі чи татові. Батьки не можуть та й не потребують знати все до найдрібніших деталей. Їм просто потрібно це прийняти, вдовольнитися тим, що вони дізнаються самі собою і просто жити далі. Генрі, звісно, ще кілька років тому пройшов через усю цю потаємність. Дубас проковтнув свою гордість і прийнявся як належне, як те має робити кожен батько. Це була частина дорослішання. Проте раніше йшлося про речі Дубасу глибоко нецікавим, як то розмір генреної колоди карт Magic the Gathering, програма навантажень, складена його футбольним тренером, і хто в кого втріскався у школі. Дубасу неважко було прикидатися, що подібні теми його не хвилюють. Те, що він бачив на моніторах, які тут і там визирали з-за плече студентів, виглядало значно цікавішим. І це насправді було боляче. Усі вони, звісно, знали, що Генрі був сином знаменитого дока Дюбуа. Намагаючи зберігати спокій, вони не минули нагоди потиснути йому руку та привітатися. Дубас бездумно теревенив із ними ні про що, водночас розглядаючи те, що вони поналіплювали на стіни халупи роздруківки CAD-креслень, розкладів і таблиць, діаграм Ганта і мап. Перед ним, очевидь, був якийсь інженерний проєкт на стадії розробки. Проте він не міг докладно збагнути, в чому цей проєкт полягає. На кухонному столику мейкер формував невеличку пластикову деталь, а за процесом пильно спостерігала молода жінка, водночас розмовляючи по телефону з суржиком англійської та мандаринської. Розмову перервало гучне PPP резервної сигналізації, яке тільки гучнішало. Хтось розчахнув передні двері, впустивши всередину порив вологого, прохолодного тихоокеанського повітря, відкривши загальному огляду вантажний фургон «Райдер», що звідки виїздив на газон, прямуючи саме до парадного входу, що задки заїздив на газон, прямуючи саме до парадного входу. Якийсь безсмертний інстинкт, що таївся в Дубаса в голові, змусив його несвально поглянути на смуги багна, які той фургон залишав на газоні. Залунав тихеньким ай -яй, яй адресованим безвідповідальній молоді, котра геть не цінувала траву. Траву, яка через два роки стане тонесеньким чорним шаром вуглицю, що встилятиме мертвий обшир спеченої глини, якщо на неї, звісно, не прийдеться прямий удар метеорита, що автоматично зробить цю землю частиною глазурованого склом кратера. Фургон не встиг загальмувати і зламав дерев'яну балясину наганку. Усі засміялися. Засміялися дивним сміхом, наче той сміх був, покручем дитячих радощів та чогось похмурого в очікуванні значно гіршого. Ці діти явно призвичайлися до нового стану речей, куди краще, ніж він. Доба згадки нема, що відбувається. Проте сюди явно входило вкидання всього хатнього добра в кузов вантажівки. Який час він просто собі стовбичив, застромивши руки в кишені, оскільки не знав, яке добро переїздить, а яке зостається. Проте, коли вони повантажили всередину диван, стало зрозуміло, що вони покидають будинок назовсім. Він заходився допомагати. У якусь мить причіпний кузов фургона заповнився вщерк. Тоді вони взялись його розвантажувати і завантажувати знову, складаючи речі вже більш упорядковано. Дубас нарешті знайшов свій ритм, війшовши в роль вертлявого дідка з чудовими навичками логістики, який раз у раз підказував молоді, як ще ефективніше використати вільний простір. Тим часом хтось пригнав ще один фургон. Очевидно, в пункті прокату їх дозволяли брати безкоштовно. Якісь різнороби, що брили вулицею в напрямку від ремонтного центру, допомогли їм запакувати речі. Ринок ремонтних послуг практично зник. Дубас побачив на їхніх обличчях риси Амелії та подумав, з яких обставин вони вперше почули новини. Шестеро юнаків позалазили до машини, яку Дубас винайняв у аеропорту, в черпь напакувавши комп'ютерами, одягом та всіма власними і позиченими інструментами, які вони лише змогли знайти. Тоді прикріпили кілька велосипедів та деякі туристичні спорядження до багажної рами. Дуба згадки нема в куди і навіщо вони прямують, проте скидалося на те, що хлопці замірилися створити нову цивілізацію з гівнай-паличок. Зрештою вони приєдналися до каравану, щось із 20 машин, який виїхав із міста на схід о другій пообіді. О цій порі року, з огляду на широту Сіетла, у них зоставалося ще за дві години денного світла. Більшість юнаків негайно поснули. Генрі, сидячи біля водія, з усіх сил намагався не спати, проте зрештою задрімав. Генрі був золотим дитям, і Дубас розумів, що той вибачиться одразу, як тільки прокинеться. Проте Генрі дітей не мав, тому й не розумів, що коли в тебе є діти, немає майже нічого більш утішного, ніж дивитися, як вони сплять. Тож, відчуваючи Либонь, найбільше умиротворення можливе за цих обставин, Дубас вів машину, заповнену поснулими пасажирами, у напрямку гір, на які вже западала тінь. Караван поступово розчинився в потоці транспорту. Більшість пасажирських автівок юрмилися на приміських розв'язках, перш ніж дорога почала йти круто вгору. Дубас, як завжди, замислився, що це вони в біса роблять. Далі ходять на роботи і до школи, просто щоб заповнити чимось час напередодні кінця. Проте це його не обходило. За Ісаквою практично всі машини, які залишалися на магістралі, їхали, очевидно, у високу холодну пустелю на східних узгір'ях хребта. де й досі переймався лижництвом, лижництвом, проте цих неважко було впізнати. Решта машин загалом відповідала загальному образу тих, які входили до їхнього оригінального каравану, котрий рушив від університету, завантажені під зав'язку автофургони, позашляховики та пікапи з провіантом і туристичним спорядженням. доба зрозумів, що вони стали такими собі «окі», за винятком хіба того, що оки знали, куди прямуй. Нескінченна мжичка Сіетла перетворилася на мглу і холодний дощ, які по черзі налітали на машину, тому праву руку добас не знімав із перемикача двірників. Коли машина піднялась вище, серед крапель дощу почали траплятися гранули криги, перегодя дощ змінився снігом. На дорозі поки все було чисто, проте узбіччя поволі вкривалося сльотою, яка мала помалу наступала на проїжджу частину. Швидкість мандрівки знизилась до 40-30-20 миль на годину, а дорога попереду ніби загусла, перетворившись на місцево зі світла задніх фар, коли низькі сталево-сірі хмари наглухо заступили останні проміння світла. Кілька автопоїздів торували собі дорогу на засніженій трасі. Деякі тягли звичайні собі контейнери, тож годі було гадати, що там у середині. Проте Добаз помітив також непересічну кількість геть незвичного промислового транспорту. Танкери з криогенними рідинами, платформи з цілими в'язками труб та металоконструкцій. У хмарах блиснуло достатньо яскраво, щоб деякі студенти, які спали на задніх сидіннях, закліпали й засовались на місцях. За звичкою добас почав рахувати 0, місіссіпі раз, місісіпі два, і дорахувавши десь до дев'яти чи десяти, він відчув і почув потужний вибух. Дитиною він вирішив би, що то блискавка. Зараз усі схожі події він сприймав як падіння уламків місяця. Цей пройшов приблизно за 3 кілометри від них. Другий вибух, який пролунав через кілька секунд, означав, що уламок упав на землю, а не просто згорів чи розколовся в атмосфері, як це траплялося з більшістю. Тож це був доволі таки чималий уламок. Минув лише день чи два, відколи Дубас востаннє перевіряв сайт, на якому його аспіранти реєстрували спостережені боліди та зіставляли із прогнозованими моделями. Він не часто перевіряв цей сайт, Оскільки після доволі неймовірної ситуації впродовж перших тижнів модель звели до форми, у якій вона передувала власне спостереженням із досі таки невеликою похибкою. Такі були хороші новини для моделі та погані для людства, бо це означало, що вони й досі на шляху до білого неба і початку зливи приблизно за 21 або 22 місяці. Якщо Дубаса не підводила пам'ять, такі удари метеоритів, як оце щойно, Траплялися по всьому світу близько 20 разів на день. Аж дивно було, що він опинився настільки близько від епіцентру, і нічого особливого там не трапилось. Через кілька хвилин хмари попереду нього спалахнули дещо яскравіше, коли водії почали тиснути на гальма. Проплентавши черепашим кроком і ще якусь незначну відстань, рух і зовсім зупинився. Від цього студенти, які крізь сон відчули зупинку попрокидалися. Коли вони вже хвилин 10 отак простояли без жодного руху, Генрі виліз з автівки, став на підніжку і почав знімати мотузки, якими велосипеди кріпились до даху. Добас сидів собі у теплі та спокої на водійському сидінні та спостерігав, як його син іде поміж смуг за вмерлого транспорту, і відчував той же холодок під серцем, що й тоді, коли малий уперше сам поїхав на велосипеді вулицями Пасадини. Повернувся він усього за три хвилини. З вантажівки злетів контейнер на вершину перевалу, сказав він. Перевантажена була. Мабуть, опорні балки. «Опорні балки» – ці два слова розворушили в голові Дубаса якісь далекі спогади. Вживалися вони лише в контексті стартових майданчиків. Казали їх лише такі люди, як Волтер Кронкайт і Френк Рейнольдс своїми прокуреними голосами дикторів теленовин у часи Аполлона. Далі нічого не відбувалося, тож вони дістали з багажника зимові куртки, закутилися в них і рушили до місця аварії, щоб самим усе побачити. Багато хто так робив. Це здалося до басу вельми дивним. Нормальною поведінкою було чекати в машині, лазити у своєму айфоні, слухати аудіокнижку і чекати, поки прибудуть якісь офіційні органи і владнають проблему. Аварія з вантажівкою трапилася щось за півмилі попереду. Машина пішла у неймовірно видовищний занос. Колосальна вага опорних конструкцій величезних ферм, наче зварених із рейок, розхитала кузов, розвернувши його впоперек траси і перекривши всі смуги. Зрештою кузов загальмував, перекинувшись на бік, після того, як проїхав за інерцією ще добру сотню ярдів, знищивши дорогою огорожу траси. Позаду занесло ще кілька машин, тих, чиї водії над Торіського загальмували. Кілька людей вже розбиралися з наслідками невеличких зіткнень, проте ніхто серйозно не постраждав. До місця аварії рухались чимало пішоходів, проте серед них Дубас практично не бачив тих, які скидалися на звичайних роззяв. Куди вони всі йшли? Коли вони з Генрі та іншими студентами підійшли ближче, то побачили, що машини оточили вантажівку півколом, фарми яскраво освітлюючи місце аварії, а люди потоком прослизали на протилежний бік крізь щелину, яка залишилась між краєм кузова та узбіччям, та крізь шпару між тягачем і причепом. Саме проголошені охоронці стояли у найскладніших місцях і білими променями своїх світлодіодних ліфтариків підсвітлювали небезпечні місця та зручні проходи. Дубаси зрештою просочився в одну із таких шпарин і зрештою вільно видихнув на відкритому просторі по той біч аварії. А краєвид там вартував прогулянки. Перед ним до обрію тяглася мокра порожня автомагістраль. Лежні траси, підсвічені для нічних спусків, тяглися узгір'ями справа від них. Трохи віддалік, миль за 10-20, яка сладка на схилі гори поблискувала жовто-гарячою барвою, пробиваючись крізь неперервні пасма снігу та туману. Саме туди впав метеорит. Тепер Дубас розумів, як усе трапилось. Метеорит пройшов над ними. Для нього це був просто зблизь у хмарах. Але люди, які тоді були саме на гребні перевалу, мабуть, ясно бачили, як він врізався в землю, дорогою викорчувавши серед лісу смугу з добру милю завдовжки. Дехто, мабуть, не впорався з керуванням і з'їхав із дороги. Водій ваговоза був змушений різко гальмувати, і колеса кузова. Практично втратили щеплення з асфальтом. По цей бік аварії перебувала вже добра сотня людей. Хвилин через 20 їх там зібралося досить, аби перевернути контейнер назад на колеса. Як бригада древньоєгипетських рабів, котрі двигали велетенський кам'яний блок, усі ці люди у своїх парках, рукавичках із мікрофібри та лижних штанах просто зібралися під громаддям і заходилися його піднімати. Із контейнерів з інструментами видобули буксирні троси та прикріпили їх до протилежного кінця контейнера, а іншим кінцем – до фаркопів та бамперів кількох пікапів, які без аварій доїхали до місця пригоди. Машини тягли, а люди штовхали, і з дивовижною легкістю контейнер почав перевертатися, на мить завмер у хисткому балансі на половині своїх коліс, єдиним чутним звуком було скриготання коліс пікапів, які ледве не спалахували від тертяв асфальт, і став на місце. Навколо залунало гучне у у якому злилося воєдинне полегшення і торжество. Дубас, не знімаючи рукавиць, енергійно дав п'ять у відповідь з одвома десятками людей, яких він ніколи раніше не бачив і ніколи більше не побачить. Поставити фуру на тягач та розвернути останній у правильному напрямку на шосе було завданням куди складнішим і обіцяло зайняти ще добрих кілька годин. Проте вже невдовзі вони змогли відкрити для проїзду одну смугу. На той час водії повнопривідних автовок Переїхали через роздільну лінію і перекрили зустрічні смуги, якими час від часу проїздили машини, невдоволено і невлад тиснучи на клаксони. Наступна затримка спіткала їх через годину, коли вони в'їхали в смугу диму, що стелився понад самою дорогою, знижуючи видимість практично до нуля. Галактики червоного та блакитного світла виринали з мороку і негайно тікали за спини. То, подекуди стояли машини служби порятунку, на випадок пожару небезпечних ситуацій чи необхідності надати допомогу місцевим, постраждалим від падіння метеорита. В іншому місці, просто посеред дороги, яскраво підсвічена дорожніми вогнями, лежала каменюка завбільшки з машину, яка з такою силою врізалася в асфальт, що пробила його, вивернувши на поверхню чималі уламки, з яких поблискували гострі прути арматури. То був не метеорит, а уламок земної породи, викинутий в повітря силою удару. Потім була ще одна затримка, цього разу просто на витрішки, у Вентеджі, де магістраль перетинала Колумбію, яка там була з доброю милю завширшки. Щось відбулося просто під мостом ближче до східного берега, де з води стрімко піднімалася невисока опора мосту. Настільки, щоб у прогоні могли пропливти баржі. На палях були встановлені сліпучі прожектори, які практично створювали ефект денного світла там, де щось велике та циліндричне знімали з баржі. З усіма цими ускладненнями перейшло вже далеченько за північ, коли вони доїхали до містечка Мозес-Лейк і там звернули з магістралі, як і більшість транспорту, яка доти їхала тим шляхом у напрямку міжнародного аеропорту округу Грант. Це була офіційна назва. Коли Дубас наступного ранку прокинувся, виліз із намету, в якому спав з Генрі, та, випроставшись, роззернувся, то негайно охрестив це місце новим байконуром. Вони з байконуром були на одній широті, обоє серед однакових степів. Як і в сиву давнину, цей степ заселяли кочівники – космічні окі. На перший погляд – принаймні 10 тисяч. Усе було доволі впорядковано. Довгі прямі білі лінії тяглися, мов намальовані крейдою по сухому дну озера, нанесені либонь тим самим приладдям, яким роблять розмітку на футбольних полях. Так позначалися вулиці та проспекти, що їх переважно дотримувалися новоприбулі зі своїми наметами. Пересувні туалети стояли по всьому наметовому містечку щиткими інтервалами, хоча ніс підказував Дубасу, що дехто купає лятрини поближче до себе або й взагалі сить у кущі полину.